Ja, hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim för mitt under pågående våldsvåg så händer det ju faktiskt andra grejer också. Den har skjutits upp två gånger nu men på onsdag så startar hovrättsförhandlingen i Tovefallet. I det här avsnittet så ska vi gå igenom vad som är nytt inför hovrätten, de nya vittnena och varför man har skjutit upp hovrättsförhandlingen två gånger det har gått nästan ett år sedan Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda och ett halvår har gått sedan två tjejer dömdes till livstidsfängelse för mordet. Ett mord som skakat om Vetlanda. Och så här beskrev förhörsledaren Lennart Ingvarsson fallet när vi träffade honom i våras. Det är ju tre helt vanliga tjejer skulle jag vilja säga. Och, alltså vi har ju levt i den här utredningen dygnet runt, nu i fem månader. Och meningslösheten i det hela det, det, vi kan inte jag och Gunilla har pratat mycket om det. Vi, vi, liksom man kan inte ta till sig varför detta har hänt det finns ingen det finns ingen anledning överhuvudtaget att detta skulle hända så känner jag Ja det här handlar ju om 21-åriga Tove som gick ut på krogen den 15 oktober 2022. Hon hade varit hemma med sin pojkvän under kvällen men blev sugen på att gå ut. Hon gick ut istället nöjet och där mötte hon upp några kompisar. Och där sprang hon också på två tjejer som vi kallat för Jennifer och Matilda. Tove och Jennifer de har varit tajta kompisar tidigare men under det senaste året så har det skurit sig mellan dem och det verkar vara en konflikt som handlat om killar och relationer. Och på utestället så ska ett bråk ha uppstått mellan Tove och Jennifer och det blir upprörda känslor. Efter att krogen stängt så bestämmer de sig ändå för att gå hem till Jennifer och reda ut allt och Matilda följer med. Och i Jennifers lägenhet så dör Tove. Enligt Jennifer så var det en olyckshändelse. Åklagaren däremot menar att hon strypt Tove till döds medan Matilda hållit fast henne. Efter det så har de lyft ut Toves kropp till en bil och kört ut till en skog där de dumpat och försökt tända eld på kroppen. Två och en halv vecka efter Toves försvinnande så hittades hennes kropp i ett skogsområde utanför Vetlanda. I tingsrätten så dömdes 20-åriga Jennifer och 18-åriga Matilda till livstidsfängelse för mordet på Tove. De dömdes också för grovt gravfritsbrott och båda har nekat till att ha dödat Tove. Matilda säger att hon sov medan åklagaren menar att bland annat hennes hälsoapp i telefonen visat att hon rörde sig vid mordtillfället. Och det som var en stor grej under rättegången i tingsrätten och anledningen till att hovrättsförhandlingen dröjt flera månader det är för att det har funnits olika uppfattningar om Toves dödsorsak. Ja det är Jennifers advokat Clea Sangborn som ifrågasatt dödsorsaken som rättsläkaren gett och vittnat om i rättegången. Rättsläkaren menar precis som åklagaren att Tove har strypts till döds. Medan advokaten Clea Sangborn istället menar att Jennifer bara tryckt lätt på Toves hals så att Tove ska ha kvävts av sina egna spyor. Advokaten Clea Sangborn har i efterhand låtit en annan expert titta på det här och han har menat att det finns öppningar för att Tove kvävs till döds. Och det här har gått så långt så att Socialstyrelsens rättsliga råd har kallats in och för en månad sen så kom de med sitt besked. Och nu har vi med oss P4 Jönköpings reporter Marcus Engberg som har följt fallet på nära håll i snart ett års tid. Och Marcus till att börja med, hovrättsförhandlingen har ju skjutits upp två gånger, varför då? Ja men det är ju för att det har blivit strid om det rättsmedicinska, alltså om dödsorsaken var det var som dödade Tove. Och där har det ju varit av ja, många turer nu under våren och sommaren som har gjort att förhandlingen har fått flyttas fram hela tiden. Så vad är det nya som kommer tas upp i hovrätten då? Ja, men den stora grejen är ju att det är fyra olika rättsläkare som kommer att förhöras och de har delvis olika uppfattning om hur Tove dog. Åklagaren hade hoppats att dödsorsaken skulle bli utredd när han bad om ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd som ju är som en ja, men, eh, rättsmedicinsk överinstans liksom. Och det var efter att Jennifers advokat hade kallat en professor i rättsmedicin, Anders Eriksson, som ifrågasatte om hon stöps till döds. Och Anders Eriksson menar att hon kan ha dött av kräkningar och detta talar enligt honom för att det kan stämma att hon tog ett kort strypgrepp ja, och att det skulle kunna vara en olycksändelse. Men sen blev det inget entydigt besked från rättsliga rådet för där har experterna också delvis olika tolkningar av de här fynden. Så därför har åklagaren kallat en av experterna och försvaret har kallat en annan av experterna. Så vad kom egentligen det rättsliga rådet fram till då? Ja, rättsliga rådet fungerar ju så här att de har gett en rättsläkare som också sitter i rättsliga rådet då, i uppdrag att gå igenom allt rättsmedicinskt i hela fallet. Alla yttranden från de ursprungliga rättsläkarna och från Anders Eriksson och alla förhöre tingsrätten och fotografier och röntgenbilder. Och den här rättsläkaren som fick uppdrag att gå igenom allt då- Britta sillighet, hon. hon. ger de ursprungliga rättsläkarna i stort sett rätt. Hon menar att det här magsexinnehållet- alltså kräkset som syns på bilderna- är så litet att det kan inte haft någon större betydelse för döden. Hon slår också fast att det varit ett långvarigt strypgrepp- som orsakat döden. Men sen har ju hon då lagt fram sina synpunkter- för de andra ledamöterna i rådet. Och i, i deras yttrande- då öppnar de upp för att det ändå kan ligga något i kritiken från försvarets rättsläkare, alltså Anders Eriksson. Och det de skriver där är att det går inte att avgöra om och i så fall i vilken utsträckning som det här innehållet kan ha bidragit till döden. Men om jag förstår det rätt då, då är det fyra olika experter som ska uttala sig om dödsorsaken i hovrätten. Alltså hur ska hovrätten resonera då? De är ju inte medicinska experter. Nej, och det kommer nog bli ett väldigt speciellt rättsfall på så sätt. Hovrätten ska ju liksom kunna värdera varje enskild bevisning som läggs fram. De bedömer ju vad det är för tyngd bakom de olika påståenden och sådär. Men det blir ju väldigt snårigt för det är ju på detaljnivå som de inte är överens egentligen. Och det, men det är ju detaljer som kan vara avgörande för det handlar ju just om, om hur lång tid det här stryptaget i så fall har varit eller vad man med säkerhet kan säga hur lång tid stryptaget har varit för att om det är ett väldigt kort stryptag så ja, kan ju försvaret hävda att det har varit en olyckshändelse, att det inte fanns något uppsåt att döda och då är det ju inte ett mord. Sen tror jag att åklagaren kommer resonera att, att bara sätta sig på någon och be en kompis hålla fast händerna och ta ett stryptag. Det visar att man vill, dö, att man vill döda så, så lär åklagaren resonera. Ja, men så dödsorsaken kommer återigen var en stor grej under hovrättsförhandlingen. Eh, när det kommer till Matildas inblandning i mordet så har ju en stor fråga varit om hon sov eller var vaken när Tove mördades. Och där kom det ju fram nya uppgifter efter tingsrättens dom. Eh, vad handlar det om, Markus? Ja, men tingsrätten, de går ju längre än åklagaren och poliserna har gjort egentligen. De slår fast en exakt tidpunkt för när mordet inled, inleds, alltså 0240. Och där Igenom så knyter de ju Matilda till mordet eftersom det finns steg i hennes hälsoapp, i hennes telefon just då, Att hon har rört sig då, eller i alla fall hennes telefon har rört sig. Och vi gick igenom och kollade i grannens, där här nyckelvittnets telefon. Och det visar ju att det här mordet omöjligt kan ha inlett så sent som tingsrätten har slått fast. Och efter det så har polisen också gått igenom grannens telefon. Och de har även gått igenom Matildas telefon igen. Där de kan se att hennes telefon tändes, att man låste upp skärmen. Eh, också i natten. Så att dels kommer hennes försvarare ta upp det här i hovrätten för att försöka visa att i alla fall som tingsrätten resonerat att inte, inte kan stämma. Men även åklagaren kommer att lägga fram bevis från de här mobiltelefonerna. för Han vill visa att det finns en väldigt kort tid som hon kan ha sovit då eftersom att telefonen dels har låsts upp vid 02.30 och sen har den registrerat steg vid flera tillfällen som de här tre var i lägenheten. Så det finns inte så mycket utrymme ja, kvar att sova då helt enkelt. Intressant. Men kommer man få höra Jennifer och Matilda igen i hovrätten? Ja, men Jennifer kommer att höras igen. Det kom precis nu att Matildas advokat har behört att det ska hållas tilläggsförhör med Jennifer. Och det handlar om att hon inte har lämnat tillförlitliga uppgifter i tingsrätten enligt honom. Så han kommer nog vilja visa att Jennifer pekte ut Matilda som medskyldig. Först efter att hon då fått veta att Matilda berättat om det här gravfridsbrottet. Och att Matilda också berättat att Jennifer har eldat på Toves dörr. Ja, men en sista fråga. Alltså, Toves försvinnande och mordet på henne det skakade verkligen om Vetlanda. Det har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet i media. Hur är läget i Vetlanda nu? Ja men Det här är ju något som har satt sina spår i Vetlanda och det kommer förmodligen finnas kvar i det Vetlanda väldigt länge. Det är en ganska liten stad. där. Ja, om, om man inte så att alla känner alla så känner man i alla fall... Till varandra. Eh, ungdomar känner ju, vet ju vilka andra ungdomar som finns i staden. och När jag har pratat med ungdomar så säger de att det är svårt att gå in på den här nattklubben Nöjet då, där de, där de här tre tjejerna träffar på varandra eh, utan att börja prata om detta. För man börjar direkt prata om, det var det här det hände. Det var, det var, ja, men man vet var de börjar bråka med varandra där inne och det, det snackar så mycket om det. Sen är det klart att, att tiden till viss del. Läker såren för Vetlanda även om de som stod nära de inblandade, ja det kommer kanske aldrig såren kunna läka helt Ja tack så mycket Markus. nu på onsdag alltså den 4 oktober så inleds rättegången i Göta Håvrätt i Jönköping totalt är det tre dagars förhandling innan domen kommer senare i höst Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petri Krim om de nya vittnena i Tovefallet Jag heter Linus Lindahl Och jag heter Mariela Quintana Melin